Kívánok a Klubrádió zenési irodalmi műsorának mikrofonjánál vári György, köszönti önöket. Töretlenül ezekben a történelmi időkben is csak azért is irodalomról beszélgetve ebben a műsorban, mint már megszokhatták hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki magával hozza megjelenés előtt álló szövegeit, és megmutatja nekünk azokat a zenéket is, amelyek valamiért fontosak. Számára természetesen nem fog úgy hazamenni, hogy ne tudjuk meg, hogy miért fontosak. A mai vendégünk egy fiatal, de már is roppantó, Sikeres alkotó, azt hiszem az ő karrier típusa az, amiről azt szokták mondani, hogy üstökösként robbant be a magyar irodalomba, ír gyerekkönyveket, novellát, regényt. Már vár egy réka, aki másfél héttel ezelőtt megkapta az idei év, uh, Évi Horváth Péter ösztöndíjat, gratulálunk neked. És idén jelent meg a tavalyi Iakkendő díjat nyert kötete is, a Boldogtalanság az aungro telepen. telepen, belebeszélgetünk a mai adásban írói szerkesztői munkájáról. Már bevezettem kicsit, hogy elsőként Egyébként akkor tűntél föl igazán a Magyar Irodalmi Nyilvánosságban, amikor tavaly megnyerted a József Attila Kör nevű szervezet pályázatán a Roppantréfás nevű kendő díjat. Egyébként a díjnak ugyanaz a névadója, aki a mi műsorunknak is a belső közlésnek szegő János. Szóval ekkor fedeztek föl, és idén jött ki az első köteted, és mint mondtam, ugye ezzel is rögtön megnyerted régóta publikáló pályán révő táj, pályatársaid előtt megérdemelten a fiataloknak járó horvát Péter ösztöndíjat is az egyik legfontosabb fiatalíróknak kiosztható elismerést. No, szóval berobbantál, de ugyanakkor aránylag kései pálya kezdőként robbantál be mégis az irodalmi életbe, és hát felmerül a kérdés, hogyha neked ez ennyire egyszerűen megy, hogy jössz, látsz, győzel és kész, akkor miért nem húsz évesen csináltad meg ugyanezt? Jó estét kívánok! Persze, felműrül a kérdés. Nyilván azért nem csináltam meg, mert akkor nem tudtam volna. De ez egy, ez egy bonyolult téma, mert szerintem nagyon sok olyan pályatársam van, főleg tehát a lányokra gondolok, a prózairó lányokra, akik alapvetően mind későn érnek valahogy, és én is köztük a még későbben érők közé tartozom. Ennek lehet egy ilyen bonyolult, lehet az az oka, hogy, hogy nőként az embernek kisebb önbizalma van a, próza, a prózában megszólalni, vagy legalábbis tíz évvel ezelőtt, ez még mindenképpen így volt, ez most már egyre jobban megváltozik. Ennek van valami sajátosan irodalmi oka, vagy egyszerűen társadalmi oka van? Tehát, ahogy minden téren nehezebben indulni, nőként, úgy értem, teszem, az top menedzserként, úgy nehezebb elindulni prózaíróként is, vagy van valami irodalom specifikus is ebben, vagy próza specifikus? Mindenképpen mind a két a kétféle ok egy egyaránt van. Próza specifikus az, hogy hogy noha, ezt ez ma már annyira nem lehet elmondani, de amikor mondjuk én a, a gimibe jártam, és elkezdtem írni, vagy az egyetemet kezdtem, és folytattam az írást, tehát ez a 90-es évek második fele, akkor, akkor, akkor azért alapvetően a férfiak á, uralták a, a prózaírás terepét, és, és és nőként, lányként ebben megszólalni, ö, azzal a veszélye járt, hogy, hogy túlságosan női bármilyen értelme női prózát írok, tehát hogy vagy, hogyha érzelmekről szól, akkor az egy ilyen romantikusabb valami lesz, hogyha, hogyha ha, könnyedebb, akkor, akkor már is egy könnyedebb dolog, és hogy, hogy azt arra emlékszem, hogy amikor, először uh, próbáltam komolyabban írni, akkor folyamatosan eljátszottam azzal a gondolattal, hogy férfi, férfi um, főszereplőim legyenek, mint hogyha ez kellett volna ahhoz, hogy komolyan vehető legyen ez a szöveg. És amint, amint uh, ja igen, hát ez, ez még hozzá tartozik, hogy, hogy uh, körülbelül 20 évesen írtam egy regényt, amit aztán végül nem, nem, nem próbáltam meg van publikálni. Megvan a meg meg van, mi? Persze, tehát van. elő fog kerülni. Uh, nem hiszem, de a barátok vagy bármilyen érdeklődő szívesen olvas, hogy azért ez, ez alapvetően egy zsenge, és ez egy abban az értelemben áttörés volt, hogy, hogy ennek egy, egy lánya főszereplője, de miközben írtam, folyamatosan azt éreztem, hogy, hogy mint a tűzzel játszanék, tehát hogyha ha túlságosan hasonlít rám az a, az a lány, akkor olyan, mint hogyha valamilyen nyavajgó prózát írnék, vagy, vagy, tehát hogy folyamatosan úgy éreztem, hogy, hogy amiatt, hogy ez egy 20 éveiben járó lány, ezért, ezért maga a prózának a próza válik nehezebben komolyan vehetővé is felmerül a kérdés, hogy ez azért tehát, hogy ez 15 éve volt, amikor ez történt, vagyis nem beláthatatlan Én... történeti távolságban. Egyfelől, hogy mi változott, másfelől, hogy tényleg a 90-es évek második felében ez még ennyire komoly probléma volt, olyan prózaírói életművek, vagy nem tudom, sikeres életpályák árnyékában, mint hát, hogy mondjuk az egyetem legsikeresebbet mondjam a Szabó Magdájét. Tehát, hogy és hogy igen, mi történt azóta, ami valamelyest felszabadíthatott mondjuk téged, vagy másokat. Nem akarom kétségbe vonni, ne érts félre, nem szeretem azt a beszédet, ami erre legyint. Ez őszinte érdeklődés, hogy, hogy valóban így volt-e a helyzet. Persze, volt, voltak női szerzők már akkor is, de azért jóval kevesebb, és azért a Szabó Magdának is ott van egy egy. A, Ugye én is szabom Magdát elsősorban a, a, a kamaszoknak írt szövegeiből ismertem legelőször. Tehát, tehát ő is azt a, az, az ő ismerete is, azt a, azt a lehetőséget mutatta fel, hogy, hogy kamaszoknak írtak. Ez szabad van. lenni lányok lányoknak, mint a kívánok vagy neki. Meg, meg hát azért ő is egy, egy érzelmesebb ha lehet ilyet mondani, érzelmesebb fajtáját választotta az írásnak. és Szóval persze, ezek a dolgok változtak, már akkor is változóban voltak. Ami azóta változott, az részben az, hogy egyre többen Rész, egyre többen kezdtek el írni, másrészt meg, hogy én is folytattam az írást. Igaz, hogy a húszas éveim egy részében ezt abba hagytam, amikor inkább a tudományos karrier felé kacsingattam. Erről három szót mondasz, már mint hogy milyen természetű tudományban akartál karriert csinálni? Először az, az irodalma Tehát uh, úgy éreztem, hogy jó, hát hogyha ha az művelése az, az egy ilyen nagyon nagyon komoly összeszedettséget kínáló vagy kívánó dolog, akkor inkább legyen az irodalom elmélet, mert azt nagyon szerettem kezdettől fogva, és aztán az irodalom elméletből egyre inkább a, a, a cultural a különböző gyűjtő néven ismert dolog felé mozdultam, és úgy kerültem szociológia szakra. Tehát nekem mind, voltak ilyen, pár évig voltak olyan elképzeléseim, hogy én valami... És ezen belül a gender. Tehát nagyon Tudom, erős. Uh -huh. Igen, persze, szerve... nagyon erős. Tehát uh... arra, amiről idáig beszélgetünk. Igen. Tehát a, a, az irodalmelméletben találkoztam a, az elmélet órákon Zsadány Édíttel, aki a feminista kritikát tanította az eltén magyar szakon és és azért ez is elég alaposan megváltoztatta a világképemet. Noha, akkor még úgy éreztem, hogy akkor én tényleg én a tudományban fogok kitejesedni, de hogy, hogy a, a, a azért egy, egyre többet megtudtam arról is, hogy nekem személy szerint miért lehetnek félelmeim az írással kapcsolatban. És hogy ezek miért voltak indokolatlanok, azt majd azután fogjuk meglátni és meghallani. Elsősorban meghallani fogjuk persze, miután meghallgattuk a jeljei eztől az író címűdalt. Shake it like a ladder to the sun Makes me feel like a madman on the run Find me never, never far gone you get your leather leather leather első közlés mai adásában Mánvárhegyi Iréka íróval folytatjuk tovább a beszélgetést. Az idén megjelent első kötetett címe, nagyon szép poétikus cím az, hogy boldog az Aurora telepen, és már ebből is sejthető, hogy hát olyan kisiklott életű szereplők tűnnek föl benne, Mindannyian emlékszünk tosztói híres elképzelésére, ugye az annak a annyi nyitó mondatára, hogy a boldog családok egyformák, és csak a boldogtalanság érdekes, egyedi, sajátos. Azt lehet igazán megírni, de mi az, amit téged személyesen foglalkoztat, nevezzük így boldogtalanságban? Hogyan leszünk boldogtalanná? Hányféleképpen lehet boldogtalannak lenni? Szociális, lélektani vagy más természetű okai vannak annak, hogy azok leszünk? Vagy egyszerűen egzisztenciálisak és az emberi élet, mint olyan, csak értelmetlen és nevetséges tud lenni minden egyéb tényezőtől függetlenül? És hogy, tehát, hogy megfejthető vagy levezethető egy-egy novellában? Vagy más, hogy ha nem művészi eszközökkel, hogy mitől kilátástalan egy-egy élet, vagy te erre törekszel, tehát valamiféle magyarázatra, vagy egyszerűen megmutatásra, és hogy te magad tudod-e, hogy mitől boldogtalanok a szereplőid, meg néha úgy érzem, hogy nem. Tehát, hogy nem akarod ezt a dolgot megmondani, vagy levezetni. Igen, hát ez jó kérdés, hogy, hogy mitől boldogtalanok, illetve, hogy. hogy ezt a kérdést már korábban megkaptam, és akkor szembesültem azzal... Nagyon rossz hallani, azt hittem. <gül> <gül> Igen, a Marosvásárhelyi rádióban rá, de az utána szintén egy rádióadásban, és akkor ott eléggé ott, ott megkukultam rajta, hogy, mert akkor szembesültem azzal, hogy, hogy tényleg sikerült a, egy olyan címet választani a kötetnek, ami, ami azt sugalja, hogy itt egy ilyen boldogtalanságkatalógussal fogunk találkozni holott nyilván hosszú története van annak, hogy hogyan lett a kötetnek ez a címe, és, és nem volt az az intenció, hogy, hogy itt valóban a katalógus legyen. Röviden összefoglalom, hogy, hogy mi volt a hátterében, hogy van a, a címadó, Káljunk, hogy össze. <gül> van a címadó novella, ami, ami egy szociológusok házi bulián játszódik a, egy, egy szilveszteri éjszakán, ahol egy, egy adaktársadalom kutató van jelen, és, és ezek közül a, a, az egyik figura, az egyik főszereplő, ő, ő az, aki, aki egy kuta, terepmunkát végez a címbeli Aurora telepen. És, és amikor először írtam még ezt a szöveget, akkor, akkor még, még hosszabb címe volt, mert akkor még az volt a cím, hogy a boldogtalanság térnyerése, az Aurora telepen, ami egy, amit én egy nagyon vicces címmel gondoltam, és hogy úgy képzeltem, hogy ez, ez olyan, mint egy így fel egy picit így, így azt sugalná, hogyha megszületett volna egy ilyen tanulmánykötet az Aurora-terepről, ezzel, hogy a boldogtalanság térnyelése. És ugye ez a szó nem szokott szerepelni tudományos szövegekben, hogy boldogtalanság, hiszen nehezen operacionalizálható, vagy nyilván más módon lehet ilyesmiket kutatni, de hogy nem. Világos, nem egy tudományos szakterminus, oké. Okay. Uh -huh. De aztán végül nyoma, különböző nyomásra kiszedtem a, a térnyelésre szót, és akkor ennyi maradt. Az, ellen, <gül> hát akik általában a, a szövegeimet uh -huh. szokták el olvasni és, és akkor, amikor összeállítottuk a kötetet, akkor, tehát ez már a második része a történetnek, akkor ki kellett választani egy olyan címet, ami alkalmas arra, hogy elcipelje az egész kötetet. És kizárásos alapon lett ez. Még visszatérve egy picit ugye a, a, az előző a novellára magára, ahol az, az Auróra tele boldogtalanság az csak egy, egy telefonbeszélgetés erejéig kerül elő. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen valójában egy zárójelzett történet, és hogy hogy az, ami, amit. Az, hogy kötött cím lesz az azért. Így van, tehát, hogy egy... egy én is utána jöttem rá, hogy, hogy, hogy egy ilyen manővert sikerült csinálnom, hogy kiterjeszteni azt a az zárójelezett pici történetet, az egésze. Már a novellában is ö, érdekes az, hogy, vagy én nekem tetszett az, hogy, hogy az legyen, onnan legyen a cím, ami tulajdonképpen nem a történet maga, de az, hogy kikerül, akkor mégis. Ö, Szóval egy ilyen érdekes szerkezet jön létre, és, és hát ennyi, amit én tudok végül is a, a boldogtalanságról, nyilván keresgélem, hogy mi ez, meg, meg miért boldogtalanok az emberek, amik közben próbálnak boldogok lenni. Az, az, hogy igen, tehát visszakanyarodva az előzőhöz, azt szerettem volna mondani, hogy, hogy amennyire szándékolatlan volt ez a, a jelentés létrehozás, amit ezzel a cím kiemeléssel műveltem, ugyanannyira volt kezdetben szá, e, szándékolatlan az, hogy, hogy végül is a szereplőim boldogtalanok voltak. tehát És csak egy idő után jöttem rá, hogy, hogy, e, hogy valamilyen típusú boldogtalanságról szólnak ezek a szövegek és akkor már tudatosabban e, születtek a következők. Hát, hogy végül is szerencsés és rátalálás volt a boldogtalanságra, Ha az lehet szerencse, a beszélgetést hamarosan folytatjuk, és most meghallgatjuk vendégünk második választott számát P.J. harvey a Send His Love to Me című szerzeményt. Várjegyi Rékával folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Többek között és elsősorban a nemrég megjelent első könyvedről, amelynek főszövegében német Gábor felveti, hogy ö, tele vagy megértéssel, ugyanakkor arról is beszél, hogy van valami csúfandáros. A tekintetetben mi az igazság? Csúfondáros vagy, vagy végtelenül megértő, és ha mind a kettő együtt, akkor azt hogyan lehet összehangolni? Azt szeretnéd, ha megszánnák az olvasók ezeket a figurákat, ha kinevetnék őket, ha rád, vagy ha magukra ismernének bennük. Te vagy Bováriné, hogy ilyen roppant szellemes legyek? É igen. Hát, Csufond, szerintem inkább önirónikus vagyok, vagy, vagy. Mindenképp a fő célom az, hogy megértő legyek, és, és nem is a, nem, nem olyan fajta empátia mozgat, hogy, hogy, hogy észreveszem a, a szegény embert az utcán, és akkor az ő fájdalmával kapcsolatban legyek megértő, és, és az ő szenvedésre itt én leírjam, hanem, hanem nyilván olyasmiről próbálok írni, vagy olyasmi mozgat ami az én szenvedésem is, mert abból, és más, mások szenvedése is, vagy mások ügye is, nem kell feltétlenül itt a szenvedés szót használni, igen. És um, hogy volt a kérdés, hogy, Tehát, a hogy, csúfon... a, hogy igen, hogy egyszerre lehet a csúfondárosnak és megértőnek lenni, illetve hogy milyen igen, az, a, az igen, a tekintet, az a szemlélet. Igen, ez a csúfondáros jó szó is meg nem ismer, mert én szeretek nevetni magamon, és ez azt hiszem, hogy a magunkon való nevetés ez valahol a, a, az önmegértés is, vagy az önmegbocsátás is. Tehát, hogy, hogy egy olyan olyan, az is a célom, hogy esetleg olyan szövegek jönnek létre, amiben Amiben, hogyha valaki magára is ismer, akkor, akkor közben meg mégis arra gondoljon, hogy, hogy mégis felnevessen valahol, hogy na jó, igen, hát akkor én sem vagyok annyira szánalmas. Tehát, hogy nem, ne az legyen a, a végkövetkeztetésre, hogy hát igen, azért akkor erre az egészre keresztet lehet vetni, és te nyomorultak vagyunk, hanem, hanem inkább ez, hogy, hogy, hogy kinevessük egy picit a, a saját hülyeségünket, nyomorunkat és ez még segíthet is akkor a megértésben. Mással is foglalkozol a prózaírás mellett, nem mintha az nem volna elég, vagy hogy még pontosabb legyek, hogy nem kizárólag felnőtteknek írsz is legyenek azok prózák. Írz gyerekkönyvet, mesekönyvet, illetve a McDonald's olvasás népszerűsítő programjában jelent meg, remélem jól mondom, a Dóri és Marci nyomoz című Igen. szöveged, és 40 ezer példányban kelt el, nyilván részben ugye a körülmények a McDonald's miatt is, mégis, most pedig éppen ifjúsági regényt, ha, olyan, ha tetszik, akkor kortás csíkos könyvet írsz, illetve ha nem, akkor majd visszautasítod, és szerkesztő is vagy egy gyerekkönyvkiadónál. Miben különbözik ez a kétféle munka? Egy egyfelől megrendelésre dolgozol, nyilván részben persze igen, amikor gyerekkönyvet írsz, még, hogy mondjam, a, ami a szívedből jön, azt írod kizárólag a felnőtteknek, tehát, hogy ez volna a különbség. Egyáltalán van. Bármilyen különbség akkor, amikor a kétféle típusú szövegeken dolgozol? Van olyasmi egyébként, hogy kortás, csíkos könyv, és akkor most én abba hagyom, és te jössz. Nincs igazán különbség abban, ahogy én hogyan írom a, a szövegeimet. Szerencsés vagyok, mert a, egy olyan helyen dolgozom, ez egyébként a Tesla Babylon kiadó, ahol, ahol nagyon jó könyvek születnek, meg én is írhatok könyvet. szerkeszthetek egy csomó könyvet, amiből nagyon sokat tanulok, és, és hogy, hogy lehetőségem van, meséket írni, ami én mindig is szerettem volna meséket írni, és az, hogy, hogy lehetőségem van, az, az ugyanolyan öröm, mint hogy lehetőségem van felnőtteknek szóló szövegeket írni. Az ifjúsági regény az meg a, a tilos az ákiadónak megy, és ö, ö, tavasszal fog majd megjelenni. Hát ez is egy iszonyú nagy öröm. Úgy alakult, hogy elkezdtem írni, és úgy alakult, hogy ebből a könyv lesz. És itt meg az én kamaszkori énem, örül, örülhet, és örül is, ahogy ez a szöveg születik. A nemülhet, hogy mesét írni, ez hogy mondjam, ezek ilyen műfaj jellegű, kihívások, és úgy vagy vele, te is, mint vörös, ugye közt tudomás nem szerette a gyerekeket a roncs szülnek szerzőjeként nyilván nem azt kérdezem, hogy te szereted. -e, de, de hogy ez valamiféle vonzalom a műfajhoz, vagy pedig, hogy mondjam, a műfaj reménybeli olvasóihoz fűződő vonzalom miatt érdekel ez a dolog új gyakorlatként, vagy, vagy más miatt? Mind a kettő igaz. De a, a, a, mind a kettő velem kapcsolatban, nem, vagy az egész dologgal kapcsolatban elmondhatom azt, amit az ifjúsági regényel elmondtam az előbb, hogy, hogy, hogy továbbra is ott van ben, abben a gyermeki énem, aki nagyon szerette a meséket, és, és voltak olyan mesék, amikre nagyon vágytam, vagy amiket nagyon élveztem, és és akkor azok olyasmiket írni, az például nagy öröm. Tehát boldogá tenni ezt a, az egykori bennem lévő gyereket, és akkor remélhetőleg az ehhez hasonló mostani gyerekeknek is öröm mellett ebben. Nagyon rövid kérdést nem tudok megállni, hogy lehet ifjúsági regényt írni didaxis nélkül, tehát hogy az okos felnőttek elmesélik a buta gyerekeknek, hogy mi a helyzet a világban. Hát hát szép ez és jó kérdés, történetben. Igen. Én szeretnék. A, didaxis nélkül írni. Nem tudom, hogy sikerül-e, tehát sokszor gondolkodom, valóban ez nagyon automatikusan bekapcsol az emberbe, hogy, hogy azért valahogy ilyen jó útmutatást uh, um, útmutatásra szolgáljon. Nem tudom, remélem, próbálok anélkül nélkül írni. Oké, okay, drukkolunk Hoztál egy szöveget a műsorban, amely viszont felnőtt irodalom lesz, és garantáltan teljesen didaxismentes. Az egyik novelládról, úgyhogy kérlek, hogy olvast föl, és aztán pedig újra zenét fogunk hallgatni. Ez a szöveg, ez a, a, egy novella, hát ez a legrövidebb novellám. most írtam nemrég, hamarosan majd megjelenik, tehát még nem jelent meg, ahogy ez az szól. és ennek az első felét fogom felolvasni, hogy beleférjünk az időbe. És hogy felkezd az Igen. Címe, ezen az emeleten csak nők laknak. Elmúltam 35, mondta Edith, pedig a 47-et töltötte.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 A pilepalack ne téveszte meg Edith. Ez itt egy 45 éves somlói ufark. Amikor készült, maga még gondolat volt. Furcsa, de csak az utóbbi években kezdett büszke lenni a fenekére. Fiatal lánként észre sem vette, hogy világszínvonalú feneket birtokol. Edit nagyra nőtt, hosszúak voltak a lábai, és ha finoman pucsított, már is úgy érezte, mintha a hátsója az égbe emelkedne.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 A néni a fenék elől menekülve az ablakhoz simult, és az elsuhanó figyelte. Csak néha pillantott hátra, és mivel a helyzet nem változott, a feneke nem távolodott, így ő képzeletben újra kimenekült az ablakon. Ott benn, a szigeten van egy zen zenélő szökőkút, mondta Géza, és minden második szó után megcsókolta Edith száját. A zenélő szökőkút duruzolta a nő. Ott van bent, látod? mutatott befelé Géza a híd közepén. Innen nem lehet látni, de ott van. Igen, tudom, mondta Edith. Úgy értem, nem maga a szökő, szökőkút javította ki magát Géza, Hangsorokból jön a zene. Jól is néznénk ki, ha maga a szökőkút ne Edith. Hamarosan egy csigavonalban tekeredő cselédlépcsön kaptattak felfele egy lift nélküli ház harmadik emeletére. Egyszer, a Géza, eladtam egy lakást ebben a házban. Egy híres színésznőjét, Nagyon kulturált nő volt, egész meglepődtem. A fal már megkopott, a vakolat itt ott hiányzott. A lépcsők szokatlan magassága, és a csiga vonal miatt fárasztó volt a felfele haladás. – És mégis honnan tudtad, hogy pornószínésznő? – kérdezte Edith egy emelettel később. – Te kis hamis! – A sipolót üdejű Géza megállt, melkasára tette a tenyerét és fújt egy nagyot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 A belső közlés mai adásában Mámbárhegyi rékai íróval folytatjuk a beszélgetést. Az előbb két bush Ring, heights című számát hallottuk, amelyet persze szintén vendégünk választott, kicsit beszéljünk a felolvasott novelláról, amelynek egyébként azt a részét nem olvastad fel, amelyben arról beszél a, mármint hogy időhiányában, amelyben arról beszél a főszereplő, hogy, hogy mostanában őrlődik a, a popszámok és a metal dúsított pszichedelikus improvizációs izék között. Azt nagyjából pontosan idéztem a, a műfai meghatározást. És hogy te magad hogy vagy ezzel, milyen stílusok, műfajok között őrlődsz a az zenében mit hallgatsz szívesen? változott el jelentős mértékben a zenei ízlésed az elmúlt években? E, igen, hát tulajdonképpen ezt akartam megnézni, Ez feltűnő mondjuk, hogy, hogy nem szerepelnek magyar számok a választottjait között. Ezt nem számunkérésként mondom, csak mintha magyar könyvőzene története nem bilincselt volna le kellő mértékben? Lebilincselt, abszolút vannak olyan, olyan hát a, az Európa kiadónak a, az számát kívülről tudom, meg tudom én a korai örömnek a munkásságát az elejétől a végéig, Szóval nagyon sok magyar zenekart ö, elég jól ismerek, csak azt hiszem, hogy, hogy, hogy pont ezek, ezek a számok, amiket hoztam, valahogy ezek abból a, abban az értelmemben jobban kötődnek ahhoz, hogy, hogy mit írok, hogy, hogy magyart, ö, magyar zenére nem szoktam írni, és ezekre a számokra már mind írtam. Hát miért? azért van elke... valami... Igen, mert hogy... Be... -e függés, vagy... vagy ez valami ilyen levezethetetlen, véletlenszerű dolog. Ez csak talán azért, mert hogy jobban belecsavarodik a, a fülem a, a magyar, magyar szavakba. Ja, világos, hogy elvonja a figyelmet. Igen. Azt, hogy... Aha. Tehát ez ennyi, és mondjuk ezek a számok ezeket mind nagyon régóta nagyon szeretem tehát a, a két busznak pont ez a, a Woodering Heights a üvöltőszelek, ami egy ilyen nekem kiskoromdol kezdve egy, egy, egy ilyen a nagy író leszek ö, ö, <gül> himnuszok egyike világos, hogy inspirál a Igen. motivál a zenem de nagyon sokféle zenét szeretek pont ez ami és akkor ezek az írózenéid ezek például író, de meg táncoló is. Nagyon szeretek táncolni. De pont ez, ami a, a, a novellában szerepel, az egy, hát van egy olyan zenekar, aminek az eredmény, hogy jö. És egy Jú koncerten jutott eszembe ez a, a, ez a az, talán nem, nekik nem tudom, hogy mi a műfai megjelenésük, valamilyen experimentális, valamilyen őrület, tehát igen, nagyon hangos, nagyon, nagyon klad dolog, és hogy, hogy ott jutott eszembe egy ilyen kép, hogy, hogy amíg vala, a, hogy mi, valakinek nagyon hatra hat valakire egy popszám, de hogy ebben a rendkívüli hangerőben egész más élmények érik. Um borító szerintem amelyik nagyon tartalmas és szellemes. Úgyhogy sokat lehet idézni, az amerikai, amerikai minimalista prózával rokon valamiképpen az írásmódod. Nyilván, de tényleg mondjuk Raymond Carver térzed saját magadhoz a legközelebb, vagy ha nem akkor, vagy ha nem csak, akkor kik azok, akik fontosak voltak neked íróként, vagy egyszerűen szeretted őket olvasni. Raymond Carver-t közel érzem magamhoz, főleg miután megtudtam ezt a sztorit, hogy a Kárvernek a, a szerkesztője az, aki, vagy hát sokak szerint a szerkesztője a valódi Kárver, aki ugye alaposan meghúzta a Kárver szövegeit. És, és végül is nekem is volt egy ilyen, egy ilyen időszaka, amikor rájöbredtem a húzásnak a csodájára, hogy, hogy tényleg, hogyha egy megfelelő dolgokat kihúzod, akkor egy, egy jóval erősebb szöveg ott van. De hát sokan vannak az amerikai prózában, Sokan vannak, akik hatottak rá, mert amit már elmondtam korábban máshol is, ugye, hogy nagyon nagy lendületet adott nekem a Jonathan Franzen e, magyarul megjelent könyvei, a Szabadság, meg a többi, és tehát az ő, ő hozzáállása a, a, a szereplőihez az, az nagyon sokat lendített azon, hogy én is meg, jobban megfogalmazzam azt, amit meg szeretnék. Nem kortársakat, vagy félkortársakat kéne mondanod? Tehát nem tudom, a régmúltból... A régmúltból? Régmúltból sokan vannak, és ott ma, ö, hát Moritz mixált ez, ez a kettő, ez ja. nagyon erős, uh -huh. kiskaramtól fogva, és ö, Jane Austen, aki meg abból, hát abból a szempontból, hogy, hogy egy ilyen nagyon szeretetteljes ö, szöveg, de hát egyébként ugyanúgy az üvöltőszerek, amit nem tudom, milliószor olvastam. Hát igen, szóval ezek már az ilyen klasszikus sokat olvasott szerzők. Még visszatérünk egy rövid beszélgetése helyéig mai adásunk vendégével, Mámbárhegyi Rékeval. Most előtte meg a The Breeders Saints című dalát, a The Breeders Saints című dalát, amelyet szintén ő választott. Első közlés mai adásának utolsó blokjába vágunk bele, már vár egy Rékával, és ahogy ilyenkor illik, a Fényes Jövőről fogunk beszélni, amely minden bizonyan rátényleg tényleg vár a legutóbbi jelek szerint is, és úgy tudni, hogy regényen dolgozom most éppen, amelyik alig, hanem nagyon más lesz, mint ezek a minimalista novellák, és egyszerűen műfai okok miatt nagyon másnak kell lennie, nem tudom, mennyit akarsz erről elmondani, és hát meg fognak változni feltehetően legalább részben az élet körülményeid is, átmenetileg mindenképpen a Horváth Péter ösztöndíjjal. Ez hogy lesz, hogy mostantól kezdve kizárólag az írásnak fogsz élni, mint Thomas Mann remeteként, vagy, vagy nem, vagy csak részleges lesz ez az életmódváltás? Mi a helyzet ezzel? Hát részleges lesz az életmódváltás. Ez részben most amiatt is Hát bonyolult, tehát jelen pillanatban ugye befejezem azt az ifjúsági regényt, amint dolgozom. A, a másik regényt, a felnőtt regényt, azt már elkezdtem korábban, és akkor amint befejeztem az ifjúsági regényt, aztán amint elköltöztünk, mert éppen költözünk, akkor, és leadtam mindenféle egyéb tennivalaimat, ami valószínűleg a, tehát így a jövő év elejére tatálható, akkor nyugodtan tudom folytatni a, a, a felnőtt regényemet, és, és dolgozom tovább a kiadóba, de szerencsére nagyon, nagyon baráti feltételek mellett, tehát én reggel otthon tudok dolgozni. Másrészt azért ott lesz nekem két hónap, amíg a Horváth Péter ösztöndi ami jár Hát én Berlinbe mehetek egy hónapra, és Stuttgartba, ami viszont akkor full, full teljes 24 órában tudok dolgozni, de egyébként nem is tudnék valszegnap. nap. Hogyha napi 24 órában otthon ülnék, akkor nem tudnék napi 24 órában írni. Tehát úgy, úgy jó, hogy, hogy dolgozom először, és aztán utána szerkeztek. Tehát, hogy mondtad is, hogy inspirál a a szerkesztés, és akkor, ha jól látom, akkor eljött a pillanat, amikor ezzel, hogy további sikereket kívánjunk, és hogy minél előbb várjuk az első olyan regényedet, amelyet majd publikálsz. Ezzel el is búcsúzzunk mai adásunk vendégének, Mámbárhegyi irékának Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és hogy hozott magával szöveget és zenét is. Jövő héten Marton Éva várja majd Önöket Keresztúri Tiborral, akitől sok más mellett, a mai sem, akivel sok más mellett a ma is említett Horváth Péter ösztündíró fognak beszélgetni, nem utolsó sorban, amelynek a megítélésében részt vesz. Én most a technikus, Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Mark nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. További szép estét kívánok. Vári Györgyöt hallották. Klub Rádió Tények, vélemények